Тільки спромоглась Валя. «Клас, не знаю. Скоріш навіть сумніваюся, чи ні. Переконана у тому, що не зовсім клас. Адже після того, як фея поїде, усі ці смарагди знову перетворюються на жменю квасолі, а карета – на гарбуз?» Він що, одружений Софії Андріївно? Не зводила погляду з носконало лисої голови Валентина. «Він одружений, і тому ви зустрічаєтесь таємно. Ой, як це романтично, як цікаво!» «Романтично, не думаю, Валюшо, хіба що цікаво!» Софія навіть не зітхнула. Пан у білому підійшов до компанії. Софія, розпочинається церемонія відкриття і чемно схилив голову на знак вибачення перед знайомими своєї попалюшки. «Приїхали священики». Церемонія справді мала от-от розпочатись. Всі вишикувались за рангом і парами. Поважніші гості ближче до червоної стрічки, менш значні – подалі. Почалася відправа. Нині жоден подібний захід не обходився без освячення. І колишні компартійні та комсомольські лідери, які навипередки ринули у бізнесмени, вчились невміло хреститись і просити у Бога благословення – для доброго ходу справ. Хто справді увірував, а хто задлягодиться? Валентина уважно стежила за тим, хто переріже червону стрічку. Хто переріже, той і головний. Головних знайшлося ж троє – мер міста, Нінель і отой з Києва, що приїхав у лімузині. У палаці спалахнуло світло, зазвучала музика, і гості увійшли до зали – прибраної гірляндами квітів. На окремому столику, вигнав шию величезний лебідь, здавалося, кришталевий, вигадливо задекорований трояндами. Доловгі до підлоги скатертини, офіціанти, вбрані в стилізовані національні італійські костюми, музика з берегів Адріатичного моря, кольорові лампочки у венеціанських ліктарихах. Все переносило відвідувача кудись у середні віки – у загадковий та романтичний світ дожів, палаців, каналів, гондольєрів все виглядало дорого і справжньо. Розглядаючи залу, яка здавалася зараз зовсім не такою великою, як тоді, першого разу, Валя не помітила, як до неї підійшов Георгій Аватисович. «Мадам Валя, я запрошую вас за стіл поруч зі мною» і подав руку, щоб провести до місця. Антуанетта майже присвиснула, глянувши услід. Ну, Маркіяне, наша валюша пішла вгору. Користується неабияким успіхом. Бач, хто її під ручку водить? Водить, шлях би його трафив, пробурмотів Маркіян. Що ти сказав, Марчику? Що ти сказав? Не повірила власним вухам Антуанета. Ця помірна Галицька лайка загалом не надто солона. Та нечувана у вустах цнотливого у плані гострих висловів жорби сягала рівня найкрутішого прокльону. «Чому ти так про Валюшу, Марку?» «Про Валюшу? Хіба я про Валюшу, Анеточко?» «Та я не про неї, а про цю чортову долю!» «Та нехай би їх світ не знав отих крутеликів, понаїхали наїхали на наші голови!» «От, дідько, упала йому в око наша Валюха!» «А чом би ні? Хлопець хоч куди, що з ростом, що лицем удавсь, а який чорнявий, кучерявий!» «Нетусю, ти що, знущаєшся?» – знайшла хлопця. «Ти хоч згадай, хто він такий в їхній банді, цей Георгій?» «Звідки мені знати? Це ти, Люба, і усіх знаєш, з усіма горів куп'єш, а я так, збоку. І хто ж він? Злодій, убивця?» Чи все разом, в комплексі, спеціалістя кажуть широкого профілю. Воно тобі потрібне. Менше знаєш, краще спиш. Затевалі його не треба навіть на перехід. Мабуть, пізно бачив браслет. Та бачив, бачив, шлях би його. Ти знову любий. Офіціант у традиційній крватці метеликом і червоному болеру запитав їхнє прізвище і провів до місця за столом де все було розписане відповідно до табеля проранги. Розпочалась спершу урочиста, а потім звичайна гульня. Тости і промовці змінювались так часто,